Така вона вже вдалася. На зміну злості й образі прийшла байдужість, наче й не було того з нею. Зустрічі купання спільного Альтанки. Розуміла, то вона сама затоптує вогонь і продовжувала затоптувати. Та вже ночами, особливо коли Маруся стала спати. Навіть коли чула біля себе тепленьке тільце доньки, а ще більше, коли та спала в колисі, відчувала, хочеться гиншого, чоловічого тепла, пригадувала, як Василько вставав ночами до сина, як брав малого на руки, підносив над собою, а тепер і підкидає, а той рада сміється. Як дивився захоплено на сина вдень, чи ж його сина. Темна хвиля накочувала тоді на очі, стискав невидимий обруч груди, ковтала сльози, витирала їх долонею, а вночі подушкою. У якийсь час почала бажати, аби Василько й Варочка швидше забралися до своєї хати яку вже другий рік зводили. Та при новому голові заборонили через колгосп дерево виписувати. Розився Василь, що буде сам ліс красти, як дехто робив. Та Соломія боє і варка стримували. А знаєте, Соломія, що б я зараз хотів, вернув її до дійсності голова. «Пер'їхати мене кіньми?» — леб сказала Саламія. — Украсти хотів би вас, — відповів за неї Басюта. Та на санях, та серед зими, та на конях. Ех, як би ми любилися, гордячка-забіячка! І вдарив коня батого, і справді полетів аж вітер за свистів, та снігова коріва за саньми стовпом здійнялася. Уперше подумала Соломія, що, може, цей чоловік таки любить неї, хай по-своєму, грубо і брудно, як уміє, бо ж не сказав нічого, не похвалився, що нібито неї подужав, чуток ніяких не розпустив перед своєю чоловічою бандою, як прогинших жінок. Зновика боявся. Відчувала Соломія, не те того. а козиця коза жадібно замекала тої то й пам'ятної ночі марієчка захворіла може тому що перед тим до дідені габки такі ходили хотіла стара що вже й не вставала подивитися як вона казала хоч перед смертю яка в неї двоюрудна внучка Побачивши незнайому бабцю, Марічка запхінькала. Так траплялося нечисто, бо, викричившись, донька стихла і могла годинами дивитися непорушно в одну точку. Те трохи непокоїло Соломію. Правда, тепер, попхенькавши, швидко заспокоїлась і навіть кудись ручку потягла. Марусенці показали бабаного, рудуватого, смугатого, як тигряка-кота. І Марусина спробувала його навіть погладити та схопити за шерсть. А що кіт незадоволено нявкнув, то і вона собі знову заплакала. — фу файна дівка буде, — сказала баба Габка. — Коби то, Соломія, — ти ж так хотіла, доню, аби... Таку боцюник приніс, сказала баба. Ну, а то що сама? Оно ну, яко виходить з теми чоловіками. Що баба мала сказати, незрозуміло. Язик їй повертався тяжко, так само й дихала. Скоро Соломія збиратись почала. А дорогою, як на те, колишню свою свекруху стрітила. Цього разу нічого не сказала, на привітання тико щось буркнула, зате у спину почула Соломія, що скоро за тими байстрюками і вулицею Немона буде пройти. Знала, що недобре сприйняла Марія звістку про те, що колишня невістка живота носить, нарікала синові, чоловікові законному, дитя подарувати не спромоглася, а тут, бач, от чужого, заїжджого, як сучка шмитка, сім'я підхопила та понесла. А найбільше чогось неї образило, що назвали дитину Марією, і не одному казало, що навмисно спаскудили неїне ім'я, аби, мовляв, їй досадити. То була неправда, яка пекла Соломія Груди і зараз, стрівши Павлу у матір, ледь стримала сльози. Добре, що, явдоха сусідка, колежанка по ланці навстрічі шла, постояла, поговорили, трохи відвела душу. Але ж донька, якутана була, старалась, аби ні вітринки не залетіло, і спала вже на той момент, а бач, як на те пішло. Певно, в роки от маньки Сказала мама Соломія. Мой так, тику от того не легше. На другий день після тих відвідень донька раптом закашляла, а через день уже й лобик горить. Соломій ладна вбити себе, що до дядини потелющилася, що з явдохою довго балакала. Ну, ще до дядини габки сусідка забігала, казала трохи простужена. Фершала з медпункту покликали, то сказав старий мудрий антін, котрого в селі їхньому доктором величали, що швидше за все інфекція, мой гриб. І де той гриб, видерся, бідкаїться, соломія, от кого і знов себе кляне. Підвечер четвертого дня стало геть погано. Фельдшер подзвонив у район, Обіцяли вранці лікаря прислати. А ні, то самі везіти в район. Вночі ж Марійчка дихала так, що здавалося, груденята геть розірве, плакала, а потім і плакати пристала. Тільки час от часу хапала ротиком повітря. Соломія не знала, що робити. Страх, що донька може не дожити до ранку, охопив її. Вона заплакала... А потім закричала. Рідні заспокоювали, та в їхніх очах бачила теж розпач. Соломко, як Богдась, спробували було сказати Соломія-старша, то Соломія вперше глянула на матір з ненавистю, мовби та була винна в біді. «Мамо, що ви таке кажете?» Я не переживу, як з нею щось станеться. Сіла, обхопивши голову руками. Що робити? Ще раз бігти по фельдшера? Так, нічого ліпшого за ліки, який вже дав у нього, нема. З району, казали, дорогу замило. Враз думка майнула в соломійній голові. З району можуть послухатися, як голова подзвонить. Ну, чимось-та приїхати? Та що ж же треба робити? Не сиди з сидним, наказала собі. Зірвалася з лавки, ноги у валянки, кожушок на плечі, хустку на голову, вже на бігу. Куди ти, соломко? Я сам дофершила фершала бігою, почула братові слова. Я не фершала кинула. На дворі вітер шугнув у лице, забив дух, жбурнув у вічі цілий оберемок снігу. На вулиці було ще гірше. Сніговиця-хуртовиця геть збивала з ніг. Соломія раз було впала в замет та піднялася, пошкандибала далі. Ішла, одверталася від вітру, передихала трохи, і уперто місила заметну вулицю далі. У валянки набилося снігу, та вона на те не звертала. Мусила дійти, і йшла на той куток села, де жив тепер ще й досі сам голова колгоспу. Зірвала хустку з голови, понесло, та вона не спинилася і йшла далі. Коли нарешті дісталася, передихнула, Пригадала басютані слова, що прийде ще неї на коза довоза. Прийшла та ще й такої ворохобної нічної пори. Довго стукала в двері, у вікно. Вже й подумала було, що голова, певно ж, у якоїсь вдовички цей чужої молодички чує. Стукнула ще раз з усієї сили, Ледь вікна не висадила, і тоді почула хати заспаний голос. — Хто там? Якось ще хріна носить такої пори? Війна чи що? Голова постав на порозі розпатлений в одній спідній сроці. — Соломія, оце так сюрприз. — Вибачайте, Михайле Прохоровичу. — Соломія важко. Сапала. «Тільки на вас одна надія. З донькою у мене. Марусю. Зовсім погано. Ледь жива. Не знаю. Це й доживе до ранку. Так треба було скоро визивати. Звонили Антон Платонович. Кажуть, машина десь у другому селі застрягла. Вранці приїдуть. То що я можу зробити? Голова хитався у дверях, як привид. Мабуть, випив добряче вчора, подумала Соломія. Ви ж маєте вплив. Може, з райкому, яка машина? З якого райкому? Та ти знаєш, яка дорога з головна до Загорян, ваших такої погоди. Тут БТР не пройде, певно ж, геть, усе замело.